Розділ одинадцятий. Аслан наближається. Тим часом для Едмонда настали не те що блохі, але дуже скрутні часи. Доки гном відлучився лагодити сани, Едмунд, який був дещо розчарований прийомом, влаштованим йому в Королівському палаці, як то кажуть, губа в нього не злопуцька, Сподівався, що королева схаменеться і буде прихильною до нього, як під час їхньої останньої зустрічі. Та вона чомусь не поспішала. Коли ж її мовчання стало нестерпним, Едмунд зібрався з духом і сам нагадав про себе. «Е, «Дозвольте, Ваша Величність, а як щодо винагороди? Солодкої винагороди!» Ви ж самі казали. Цить, недоумковатий, тільки й відмахнулася королева. Але потім, здається, вона змінила гнів на ласку і пробурмотіла собі під ніс. Хм, не вистачало ще, аби цей зануда дорогою зомлів з голоду. Вона плеснула в долоні. З'явився ще один гном. Принеси людському маляті. «Їжі і питва!» – звеліла вона. Гном не забарився, повернувшись із залізним кухлем, в якому плескалася звичайна вода, та залізною мискою, на якій самотував окрайчик засохлого хлібця. Усе це він жбурнув Едмондові під ноги і хрокнув на додачу найогиднішим голосом. «Мармуляда для колишнього принца!» «Забери це з моїх очей!» – насупився Едмунд. «Навіщо мені ваша черства скоринка?» Та чаклунка кинула на нього дуже красномовний погляд. Нічого доброго, цей погляд не провіщав, тож Едмунд вибачився і мовчки заходився смоктати жалюгідну шкоринку, бо розгристи її з огляду на таку її черствість «Міг хіба що дуже голодний вовк?» «Звикай задовільнятися тим, що є, бо невідомо, коли ще перепаде тобі бодай сухарик. посміхнулася королева. Едмунд мало не вдавився окрайцям, коли перший гном повернувся і доповів, що сани готові. Чаклунка підвелася, і, наказавши Едмундові йти слідом, вийшла з тронної зали. Надворі знов неабияк сніжило, та королеву, здається, це аж ніяк не бентежило, так само як не хвилювало і легке, не за погодою, плаття Едмунда. Вона тільки кивнула йому на сани, але перш ніж рушити в путь, покликала вірного Могріма. Той похапцем прибіг до неї. Кружляючи хвостом, неначе дворовий пес, візьми з собою найспритнішого і найлютішого з вовків та рисю до бобрової хатинки, усіх схопити, загризти, пошматувати, щоб і сліду не лишилося. Якщо вони вже втекли, мерщій до кам'яного столу, але так, щоб жодна душа не дізналася. Там зачаїтися і чекати на мене. Мені ж доведеться подолати довгу путь на захід, перш ніж я знайду переправу через річку. Може, трапитися, що ти нас доженеш втікачів першим. Що ж, як чинити з ними, ти знаєш? Слухаю та крюся, королево. прогарчав вовк і зник у білій імрі. Здалеку донеслося лишень відлуння його ходи, важкої, як у коня. Потім пролунало вовче виття, до якого долучилося інше. То на допомогу Могріму поспішав іще один вовк. Уже за півгодини вони нишпорили по маленькій хатинці біля греблі, намагаючись винюхати, куди поділися мешканці зі своїми гостями, та втікачів і слід прохолов. Страшно навіть уявити, чим могла би обернутися ця ніч для втікачів, якби не нагода зі снігом та завірюхою. Вовки неодмінно винюхали б їхній слід ще до того, як вони дісталися печери. А що б трапилося тоді, здогадатися неважко. Та Бобер вирахував все правильно. Хуртовина замила все навкруги, тож слідів було не тільки не видно, але й, так би мовити, ненюшно. Тим часом гном клацнув батогом, і сани з королевою та Едмундом кулою вилетіли з-попід брами та понеслися все далі й далі від замку, у темряву та холоднечу. Що й казати, жахливою видалася та подорож для Едмунда, адже, не забудьмо, його одяг був аж ніяк не гожий для таких звиттях. За чверть години він спереду почав скидатися на замет. Спочатку він хоча б обтрушувався, та потім втомився щищати з себе сніг і зрозумів, що то марна справа. Сніг налипав на нього швидше, ніж він встиг його скидати. До того ж, він знову змок, та вже не до рубця, а до кісток. Та це ще нічого. Головне, яким нещасним він почувався. Йому навіть закралася страшна підозра, що королева не поспішає призначати його королем. Тепер усе, що він казав собі, аби переконати себе, що Чаклунка нікому лиха не заподіє, бо вона особа гречна і доброчесна, і, щоправда, на її боці. Все це здавалося щонайменше повною маячнею. Він віддав би все, аби знову опинитися поруч з рідними та друзями, та навіть із Пітером. Але єдине, що лишалося в його становищі, це спробувати переконати себе у тому, що все, що з ним відбувається, це не що інше, як недобрий сон, і варто лише проснутися, як усе минеться. Одне тільки лихо, що далі вони їхали година за годиною, то ясніше ставало, якщо це й справді сон, то дуже, дуже поганий сон. Подорож затягнулася набагато довше, ніж я спробував би її описати. Аби ж описати її докладніше, знадобилося б попсувати не один стос паперу, та й того я не певен, що вистачило б. Ось чому варто зупинитися на тому, що до світанку снігопад нарешті вщух. Світало, а подорожі кінця краю не було. Вже й день настав, а все було так само. Навколо все завмерло, і тишу порушував лишень заколисливий шурхіт полозів та репіння оленячої упряжі. Пробудив Едмунда голос чаклунки, що раптом чітко пролунав у навколишній тиші. А це що таке? Нома Тр. <туквір> Саме Тр <туквір> вони й зробили. Едмунд відразу підхопився, сподіваючись, що мова йде про сніданок. Причиною зупинки, як виявилось, і справді був сніданок, та про нього Едмундові годі було і мріяти. Неподалік, біля підніжжя кресла того старого дерева, зібралася розвесела компанія. Біляче подружжя з білченятами, двоє сатирів – якийсь незвично веселий гном та лис. Усі вони сиділи на маленьких дзигликах навколо святково накритого пенька. Через відстань подробить засілля Едмунд не роздивився. Та від пахощів у нього запаморочилося у голові, та потекли слинки. Пеньок був прикрашений ялинковими гілочками, а посередині Едмунд навіть закліпав очима, чи не примарилось йому. Височив справжній різдвяний сливовий пудинг. Так от, коли сани зупинилися, лис, він був, очевидь, найстаршим із присутніх, саме підвівся зі свого місця у правиці, тримаючи маленьку чарочку, і збирався виголосити промову. Та щойно тепла компанія вгледіла королівські сани та побачила, хто в них сидить, радість та веселощі немов вітром звіяло. Та з білячої родини застиг із виделкою на півдорозі до рота. Один із сатирів начебто то вже й доніс виделку, та проковтнути, що там на ній було, уже не встиг, і виделка так і стирчала в нього поміж зубів. Маленькі білченята, що духу заверещали від жаху. «І що все це має означати, га?» – обімліла чаклунка. Ніхто не відповів. «Мовчати! Тобто відповідати, лісова дрібното!» – заволала вона. «Чи ви хочете, аби мій гном роз'язав вам язика батогом?» Питаю востанє, що означає оце неподобство, оця обжерливість, оце казна що? Що ви собі дозволяєте? Звідки взагалі це взялося? Я вибачаюся, ваше величносте, відповів на це лис. Але все це казна що? І, як ви кажете, не взялося, а далося. І якби я наважився запропонувати вашій величності чарочку за ваше здоров'я, далося. Яким же це добродієм все далося? Це се, се, се святим ми коколаєм. Затинаючись, зізнався лис. «Ким, ким?» – гримнула чаклунка, зістрибуючи саней. Лише два кроки і її могутня постать нависла тінню над переляканими звірятками. «Яким святим? Яким Миколаєм?» Його тут і бути не може! Та як ти смієш? Смієшся чи що? Гаразд!» Якщо ти чесно визнаєш, що збрехав, то я нехай так. Я пробачу вас всіх. Може, всебі обійшлося, але раптом одне білченя, чи то втратило розум від переляку, чи щось інше, але... Боу! Він боу! Боу! Боу! Заверещало воно так, що аж вуха заклало та ще й ложкою по пеньку застукало. Тут Едмунд з острахом помітив, як чаклунка закусила губу, та так, що по її білосніжному підборіддю скотилася крапля багряної крові. Вона підняла свій жезл, Едмунд тільки й встиг скрикнути «Не треба! Не робіть цього! Будь ласка!» Як жезл опустився, і там, де щойно сиділа весела компанія, Завмерли кам'яні статуї. Одна з них, як і була з видилкою на півдорозі до рота, біля кам'яного пеньочка, на якому були розставлені кам'яні тарілочки, та височила кам'яна брила, що дивним чином нагадувала різдвяний сливовий пудинг. А це тобі. Уже забираючись до саней, мовила чаклунка і дала Едмундові сильного ляпаса. «Наступного разу знатимеш, як заступатися за злодіїв та зрадників!» «Жени!» – кинула вона гномові. На очах у Едмунда виступили сльози, але вперше йому було шкода когось іншого, а не себе. Він уявив собі, як маленькі кам'яні фігурки так і сидітимуть довкола кам'яного столу рік за роком і ясними днями і темними ночами, аж поки не поростуть мохом та не розкришаться від негоди. А сани так само розмірано ковзали далі. Хіба що і Едмунд це помітив сніг уже не вищав, а хлюпав під ними бо він став відчутно мокрішим, ніж то було вночі. А ще він зауважив, що його вже не так трусить від холоднечі і над стежиною раз у раз пропливають пасма туману. З кожною хвилиною туман густішав і сани вже не летіли, як на крилах, а суттєво сповільнили свій хід, що було помітно навіть простим оком. Спочатку Едмундові здавалося, що то втомилися олені, аж раптом він зрозумів, олені тут ні до чого. Сани трусило. Вони підстрибували на здавалося б, рівному місці і скриготіли, наче ялозили по камінню. Тож як нещадно не шмагав гном своїх оленів, вони йшли повільніше і повільніше. До того ж, десь здалеку, Долітав нечіткий гомін, та через скрегіт полоззя і гуркіт саней Едмунд ніяк не міг второпати, що ж за тим звуком криється. Аж раптом сани зупинилися, і зрушити їх із місця вже не могла жодна сила. На якусь мить запала тиша. Едмунд нашорошив вуха, і що ж? Колись він чув, чи то такий самий гомін, чи то таке саме лопотіння, та тільки зараз він збагнув, так дзюрчать весняні води. Усюди гуділи невидимі ручаї, вони пінились, булькотіли, бурмотіли і навіть десь там попереду ревіли, як той водоспад. Серце Ведмунда так і зайшлося. Хоча він все ще й не розумів, чому. Та раптом його осяяла здогадка. Та це ж весна! Звідусіль лунало крап, крап, крап. То з гілок танув сніг. Із туману над засніженою рівниною випливло якесь дерево. І на очах у Едмунда велика шапка снігу зірвалася з гілки додолу, Вперше, відколи він опинився в Нарнії. Деревом виявилася ялина, тож коли з неї впав сніг, Едмунд вперше за все своє буття в Нарнії, окрім білого, побачив щось темно-зелене. Та роздивлятися і прислухатися відьма не дозволила. «Чого розсівся ли цього? А ну, бігом, штовхати сани!» Едмундові нічого не лишалося, як підкоритися. Він мовчки виліз із саней на сніг, хоча то вже був не сніг, а снігова каша, та заходився допомагати гномові виштовхувати сани з глибокої вимоїни з багнюкою, у яку вони з розгону влетіли. Спершу олені лише місили багнюку, та потім якось виповзли з неї, і навіть за допомогою лайки й батога протягнули сани ще кілька кроків. На більше оленів не вистачило, та й дивуватися не було з чого. Сніг уже танув скрізь куди на кінь оком. Більш того, деінде вже з'явилися прогалини чорної землі і навіть молода зелена парость. Якщо вам не доводилося роздивлятися світ білої безмовності та снігової білості так довго, як це випало Едмунду, то вам, мабуть, і не зрозуміти, яку радість він відчув від єдиного погляду на щось зелене. Та не встиг він помилуватися новим краєвидом, як сани зупинилися знов. Ой, з того не буде пуття, ваша величність, зітхнув гном. «Бо...» То не шлях, то якась плавба. В таку відлигу на санях далеко не заїдеш. Не можна на санях доведеться пішки. відгукнулася королева. А пішки багато не набігаєш, відмахнувся гном. Тим паче не випередиш тих, хто вийшов раніше за тебе. Ти хто мені? «Радник чи холоп при дворі?» Гримнула на нього чаклунка. «Як чув на каст, то виконуй! Людські малечі, руки зв'яжи за спиною, тримай на прив'язі та очей з нього не зводь. І не забудь свій батіг, а от по обріж. Дорогу додому олені й самі знайдуть». Гном підкорився, і за кілька хвилин Уже поганяв Едмунда зі зв'язаними позаду руками багнюкою вперед. Бідолашний Едмунд ковзав у багнюці й жижі, спотикався на камінцях та раз у раз гном обсипав його прокляттями, а подекуди навіть періщив батогом. Чаклунка ступала слідом за гномом та підганяла їх обох. «Номо, швидше, швидше!» Куди і чому поспішати, то чаклунці, мабуть, видніше. А от що відбувається навколо, і без неї кидалося просто вічі. Кожної миті білих плям ставало все менше і менше, а зелених навпаки більше. Там, де лише вчора бованілий білі, наче привиди, занесені снігом дерева, тепер... Рясніли смарагдові ялинки, пробивалися гострими дзьобиками чорні гілочки ще голих дубів, буків та в'язів. Тьмяний туман розквітав золотими барвами, а скоро й зовсім розтанув. Сонячні промені пронизали хащі наскрізь до самого денця, а у вишині над верхівками дерев сліпило блакиттю ясне небо, аж очі пекло. Та дива тільки починались. На галявині посеред березового гаю гнаний Едмунд бігцем угледів розсип маленьких жовтих цяток. То розквітнув чистотіл. А гомін швидкої води із кожним кроком наближався. Попереду дзюрчав ручай. Довелося мочити ноги. А на тому боці, немов краплі роси, Берегом голубіли проліски. «Тоді головою вертіти!» – крикнув на Едмунда гном, коли той спробував озирнутися, аби переконатись, чи справді то проліски. Гном не вдовільнився одним криком, а ще й злобливо смикнув за мотузку. Та звісна річ! Всі ці неприємності не завадили Едмундові надалі витріщатися. І вже кроків за п'ять попереду Біля коріння старого дерева він помітив дюжину крокусів, що мерехтіли ніжними відтінками бузкового кольору. Та це ще не все. Доки він розявляв рота, почувся ще один, так само несподіваний, як і дзюрчання струмка, та не менш милий серцю звук. Біля самої стежини на гілочці раптом тенькнула пташка. Десь із глибини лісу їй вторувала інша. А далі ніби всі тільки й чекали цієї команди. Ліс сповнило цвірінькання, щебетання та тьохкання. І вже за п'ять хвилин здавалося, що і сам ліс співає разом із пташиним хором. І тепер уже, куди б Едмунд не скинув оком, він скрізь бачив птахів. Та чи інша пташка чи то вмощувалася на гілочці, чи перетинала стежину просто над головою, чи голосно сперечалася із сусідами у якихось своїх пташиних справах. «Швидше! Швидше!» Тільки й робила, що волала чаклунка. Туман вже розвіявся. Небо дедалі блакитнішало. Інколи ним пропливали білі як пір'ячко хмаринки. На сонячних галявинах жовтів первоцвіт. Здійнявся легкий вітерець, Здуваючи краплі з дерев Та обдаючи подорожніх бризками І духмяною свіжістю ніжного листячка. І справді, дерева прокидалися одне за одним. Модриний берізки оповелися зеленим серпанком. Рокитник вкрився по золоттю. Та вже й на буках проклюнулося тендітне зелене, майже прозоре листячко. Навіть світло попід ними і те зазеленіло. Над стежиною і з дзищанням прогуділа бджола. «Ні, це не відлига. Раптом закинув гном і зупинився як вкопаний. «Це весна! «Що ж нам робити? Оцій вашій зимі, здається, те є, гаплик, а все через того аслана!» «Якщо хтось із вас іще хоча б раз згадає його ім'я, – мовила Натеча Клунка, – нехай на себе нарікає!»